Și am că o zis așa, o zis spune cu cine mai să fim, noi, vrei părintele, părințele Iustin. Și atunci am spus așa astfel. Da. eu așa am vorbit. Ainsa e adevărul. Eu nu am nicio treabă, și le-am mănăstirea e eu n-am fost la biserică, nici eu nu-mi treabă, nici de bine, nici de rău, nu-am treabă, cu nimeni, amă rugan, ce pentru ei, -un dator ii se rogă pentru mine și dar încolo o zesc că eu sunt contra statul. Așa. ei o zis ca? asta? Eu zis. o zis o zesc că-ți contra statul. în ce privință? nu no, știu, exist eu exist eu oamenii ei a... când N-a zis e, lucrul ăsta, au zis că vorbeați de, de pe vremea comunismului. Ai, știu cum să mă știu cum Dar, pentru treaba asta, niciodată n să mai plimesc să mai stau de vorbă mi place, place numai. Știu, duhul lor. De la mine du -și la voi și de la voi la mine, ca să ne tumbări unii cu alții. cu alții. Nu, nu-mi trebuie, biserica să vorbească, nu eu, biserica să vorbească, nu eu, în atât. În și până a venit, nu-mi trebuie, no. că umblă numai cu vorbi uh, tumbărășioase. Da, stau să... Să vorbiți de-o pe Părintele Stien, să... Nu, de eu n-am vorbit altceva. Da, da, Numai da. dacă au adăugat, eu atât știu. Da, eu da, un da. om cu viață Sfântă, am mai vlat la el și un părinte care a suferit mult pentru biserică. Și, dar atâta spun, biserica să vorbească, nu eu. Da, bine. Dar știți că ei v-au spus niște minciuni, niște de adevăruri, cum că Părintele mm. Istin uh, și au pierdut mințile, acum și-l îl informează, îl influențează oamenii, Părintele Istin nu mai știți, și ți de ala oameni. Și apena și... lui. Unii fac treaba numele lui. Deci... În cu, cu cipuri, Eu zic ceva. N-am treabă. Știți? Da, da, da, Așa le-am spus. Așa am spus. Că Dumnezeu... Nu mă întrebă de ce pur, m Aș mă întrebi dacă ne-am păzut mintea, dacă am stat de vorbă cu gândurile, dacă m-am pocăit și-am dus o viață după Dumnezeu, lor le place ca să aibă servici. Că dacă e și-au luat să nu se întâlnească cu Iuda. Oricum, Sfinția voastră, v-ați spus părerea în legătură cu cipurile anul trecut și au fost de ajuns, dar ei mai caută și anul ăsta, no, vin vin, vin no, să vă așa. Nu, așa, n da. că Dumnezeu nu m a de cipuri. Părintele știe mai multe în privința Aves? asta și el sfătește oamenii să nu, nu le ia. Și eu, acum, pentru consintia voastră, să zicem, când n-ați fost informat, no. știți cum e cu cipul, punim împotriva nu... părintelui. Deci, A uitați, te să nu-l susține pe părintele, că no. e împotriva părintelui. Nu, nu sunt contra. A văz... am văzut, l fac eu. eu de la mine duce la da. părintele, Justin. Să de la părintele, eu Dar ei nu au curajul da. să, să meargă la părintele, eu Ei nu au curajul trebuie să, să folosească de, de cuvântul Sfinței Ioan. Da? Atâta spun. Eu n-am treabă cu cipării. Eu n-am treabă cu cipării. E atâta. Că bună Dumnezeu... Da. Bunul Dumnezeu nu-mi treabă de cipării. Nu-mi Asta e... Uitați! când am fost la trecut, Sintia voastră ne-a spus niște lucruri. Noi pe da. asta le-am dat la oameni, ca să, da. oamenii să știe. Da. Eu vi acum. Da. Și să-mi spuneți Sintia voastră dacă noi am da. modificat ceva. Da. Că e așa ne-au acuzat. Curtați, da. am modificat. Și a spus așa, la mine vine multă lume și eu nu-i cunosc care de unde vin. Da. Așa. Și amul am primit, acei care au venit au zis că sunt contrapartidului. Da. Așa. Eu și părintele lui Da. Vin oameni care se duc de la mine, la părintele, de la părintele la mine, dar nu știu ce s-a făcut că a trebuit ca cei mai mari să spună că cipurile nu sunt vătămătoare. Da. Așa. Au zis așa, Ține de capul lor, că ei vor să pună în cap, dar nu pe toate mașinile Asta e treaba lor, nu-i treaba mea. Pe ce? Așa a spus, nu? Da. Și eu am văzut câtă vorbire s-a stârnit și am spus așa în fața lor, preoții bisericii să vorbească, dar nu eu. Da. Să mă pună pe mine să vorbesc, să-i lămuresc Dacă eu n-am nici cate și nu știu ce e la cip Da, dar nu știu Nu, dar eu Nu ne arată nimeni cătă mare, de, ochilu, de <laughs> Și după aia a spus De Părintele stin, așa am vorbit cu ei Am zis așa Am datoria, ai la rugăciunii pe toți Mici, mari, pe toți Că doresc să se ducă toți în rai Da. Dar ca să spun, nu sunt contra nimănui Nu, Așa. Și caută pe toate căile să-i tulbere pe călugă și pe mații da. și pe creștini să ia așa. de la una, să ducă la altul. Da. Și-au am au venit cineva din Anglia, niște persoane, nu știu de unde au știut de mine, și au spus că a venit un părinte, Ioan da. și a zis că, că a fost pe aici, la mine, și când s-a dus înapoi au vorbit de rău pe mine și pe părintele Iustin. Da, așa e. Dar de unde au apărut unele persoane au început am provocat despre chipuri. A trebuit ca să spun nu ar fi mai bine să închid poarta. Să stea și o leacă la aer. Ce? Nu fi... Nu-i bun așa? Da. Așa le-am spus. Eu, cât pot, bisericii, ca preoții bisericii să vorbească, nu eu. De ce m-a spus pe mine? Nu eu, nu, eu n-am cu nimeni, e atâta. Dacă mă întreabă cineva, cum vreau să mă mântuiesc. Da, să vor... da, da vorbesc. Și le-am spus așa. Ca să puteți scăpa de îndoiala asta, numai prin pocăință, prin mărturisire. Și a nu a cu gândul în altă parte. Că pe măsură ce ai credință în Bunul Dumnezeu, rugăciunea mea e mai mică. Dar credința ta te ajută. ca așa spune Mântuitorul. Da. Fie ție după credința ta. Da. Așa-ți cuvintele Sfinției așa Așa. E. așa. După e aia mai spus. Nu am un spune